Герман перейшов із своїм гостем уже три покої. Всюди було тихо і пусто. Він шукав своєї жінки, але не міг її доглянути. Перейшли до четвертого покою, обширного, як маштарня. Герман озирнувся, і тут не було нікого. Що за диво. Де вона поділася? сказав півголосом Герман, коли в тім із сусіднього покою, спальні його жінки, почулось йому щось, немов голосне хлипання. Асе що? сказав він, прислухаючись. Чи не плаче хтось? сказав і собі ж, наслухаючи, Леон. «Будьте ласкаві, коханий сусідо, сядьте тут, спочиньте хвильку. Ось, прошу, перегляньте альбум моїх знайомих, може і побачите собі знакомі лиця. І перепрошаю вас, що вийду на хвильку, погляну, що це такого». «Але ж прошу, прошу», – відказав Леон, сідаючи на кріслі коло круглого стола. Він узяв альбум до рук, але не мав охоти переглядати його. Хвилю сидів без руху і думки. Розігравша хвиля його фантазії наразі сякла, втихла під впливом саї тиші, цього немов могильного холоду, який панував в тім домі. Він сам не знав, чомуся тиша йому не подобалась. Тьфу, до чорта, якась, мов, розбійницька коршма, аж чоловікові моторошно. Здається, що от-от хтось випаде з-за дверей і вхопить тебе за горло а ще й ті образи, такі глупі морди. Тьфу, я би того й на хвилю не стерпів. А йому що, ж, є собі як миш входаці, та й не дбає ні про що. Він почав прислуховуватись, що діється в сусіднім покої, де пішов Герман, але не чув зразу нічого більше, як все те ж саме хлипання. Добрий знак на початок, воркотів він далі. Ходжу сюди з такими надіями, а ту якась мара чи конає, чи що. То, певно, вона сама. Чув я, що гадра послідня. Та що діяти? Для інтересу треба в'язатися із такими. Знов слухає. Гомін. Це Герман говорить щось, але що не чути? Шелест якийсь? Мовчанка. Знов гомін і хлипання. Нараз мов удар чимось твердимо підлогу і проразливий жіночий крик «Розбійнику, кровопійце, прочь мені з очей, прочь, найтя не виджу на свої очі!» Леон аж підвергся на кріслі. «Що це такого?» Він почав слухати далі, але тепер уже записком та стукотом не міг розібрати слів. Міркував тільки, що якісь страшні прокляття, наруга та обвини градом летять на Германову голову, але за що, про що, того не знав. Не знав всього і Герман. Увійшовши до жіночої спальні, побачив, як вона, розкидана й розхристана, лежала на Софі з видом конаючої і хлипала. З її очей текли сльози, і промочили вже широкий кружок на обої софи. Герман щудувався і не знав, що думати на такий вид. Жінка бачилось, не запримітила його входу, не рушилась, тільки груди її то підносилися, то опадали поривисто, мов великий натузі. Герман боявся підступати до неї, знаючи її круті норови, але далі зібрався на відвагу. «Ривко, ривко!» – сказав він стиха, зближаючись до неї. «Чого хочеш?» – спитала вона, бистро повертаючи головою. «Що тобі сталося? Чого плачеш?» «Чого хочеш?» – повторила вона з притиском. «Хто тут з тобою прийшов?» «Та ніхто не прийшов, а ти нікого нема». «Не бреши, я чула, що вас два. Хто то такий?» «Леон, гаммершлях!» «А він за чим?» «Та ж знаєш, у нього нині заклади не були, просив мене, але за чим його сюди принесло?» «Слухай, Ривко!» – почав Герман, видячи, що вона не мог утихомирилась трохи. «Леон, багатий чоловік, добрий чоловік, голова неабияка!» «Чи кажеш ти раз, чого він тут прийшов, чи ні?» – перебила його Ривка, стискаючи кулаки. «Адже чує, що, що кажу? Тільки послухай. Леон, кажу, багатий чоловік, а жінки у нього нема, тільки одна донька. Чуєш, Ривко, ти знаєш його доньку Фанні? Правда, що дівчина нічого?» «Ну, знаєш, що каже Леон? Сусідо каже, у мене одна донька, а у вас один син». Герман не скінчив. На згадку про сина Ривка посиніла, задрижала вся, а відтак, шпурнувши набік стільчик з-під ніг, випрямилася і крикнула «Розбійнику, кровопійце, прочь від мене, прочь перед моїх очей!» Герман остовпів. Він не знав, що це сталося з Ривкою, і лепетів лише раз за разом. «Але ж, Ривко, що тобі? Що ти робиш, Ривко?» «Проч ми з очей, потворо!» – вирішала Ривка. щоб тя Бог тяжко побив та покарав! щоб ся земля під тобою розступила! Іди геть від мене! Ти, ти говориш мені про сина! Ти мав сина! Ти мав коли серце! Але ж, Ривко, що з тобою сталося? Послухай! Нічого мені від тебе слухати, Кате!» Щоб і Бог тебе не вислухав на своєму суді. А хіба ти слухав мене, як я говорила? Не треба дитину мучити школою, не треба дитину торопити проклятою практикою. А ти ні, та й ні. Тепер маєш, маєш, чого хотів. Ну сталося, ну що сталося, Ривко? Я ні про що не знаю. Не знаєш? «Га, не знав би ти, що нині за день нелюди якісь? На, поглянь, дізнайся! На!» І вона кинула йому лист паперу. Герман дрижачими руками взяв пім'яти, слізьми промочене письмо, між тим, коли Ривка, немов утомлена, важко дишучи, знову пала на софу, закрила лице долонями і тяжко плакала. Письмо було зі Львова, від купця у котрого практикував готліб. Герман муркотяче читав, «Високоповажний пане, сам не знаю, від чого зачати і як розповісти про те, що тут у нас сталося. Ваш син Готліп уже три дні тому пропав, і всякі пошукування були дармі». Доперва нині рано удалось поліції найти його одіж, звиту докупи, в корчах на Плечинській горі. Його ж самого досі ані сліду. Догадка була, чи не втопився в ставі, але досі не можна було дошукати з тіла. «Приїжджайте якнайшвидше, може, удасться нам викрити, що з ним сталося. Впрочім, коли б дещо викрилося, за ким ще ви дістанетеся письмо, донесу телеграфічно». Герман зирнув на дату письма «Ще учора, а телеграми не було, значить нічого». Він довго хвилю стояв, мов остовпілий, сам не знаючи, що з ним діється. Ривчин голосний плач знов його протверезив. «Видиш, видиш!» – кричала вона. «До чого ти довів свою дитину? Втопився мій синочок, втопився мій готліб. І чому тебе замість нього не заляла твоя проклята кип'ячка, в якій йде Бориславський беззодній?» Боже мій, сказав Герман, жінко, майже розум, хіба ж я тому винен? Не ти винен? А хто ж такий? Може, я? Іди, людоїди, не говори нічого, не стій, їдь до Львова. Може, ще деяк щось можна буде його врятувати або хотіло віднайти. Боже, Боже, за що ти мене таким чоловіком покарав? За що свою власну дитину в гріб вігнав. Та й коби ще тих дітей у нього много А то одно однісіньке було, та й того нема ой ой ой ой, -ой, -ой голова моя розпукнися Та цій джаривко, чи не ще так зле, як написано Чуєш, що одну тільки одіж знайшли А одіж що? Одіж міг скинути а скинув би ти з себе шкіру свою погану. Ти ще мені договорюєш, дорізуєш мене, нелюди. О, я знаю, що тебе-то мало обходить, що твого сина десь там у воді риби їдять. Тобі що? Але я, моє серце краєся, моє серце чує, що все пропало. Нема мого синочка золотого, нема. «Нема!» Герман бачив, що з жінкою нічого говорити, бо і так до ладу з нею не договориться. Він кинувся, чим борше наказати візникові, щоб збирався в дорогу, запрягав коні. Тоді до Дрогобича не було ще залізниці. Хочячи їхати до Львова, треба було возом їхати до Стрия, бо аж від там ішла залізниця до Львова. Проходячи через великий покій, Герман зирнув набік і побачив Леона, котрий усе ще сидів на кріслі, мов на терню, чув розмову, переривану наглими вибухами плачу або хлипання, але все ще не знав, що таке сталося з його сусідами і що воно значиться. Герман аж тепер пригадав собі Леона, про котрого за криком жінки та власним нещастям зовсім був забув. «А, коханий сусідо!» – сказав він, зближаючись до Леона. «Даруйте, але нещастя!» «Боже, що з вами сталося?» – скрикнув Леон. «Ви бліді, як полотно! Дрожете, ваша жінка плаче! Що це таке?» «Ех, і не питайте!» – сказав стиха Герман. «Нещастя, мов грім з ясного неба, спало на наш дім». І то так несподівано, що я ще й досі не знаю, чи то все мені сниться, чи дійсна правда. Але, кажіть же, Боже мій, і нема ніякої ради? Яка на те рада? Хто воскресить мертвого? Пропало, пропало, моє щастя, моя надія. Мертвого? От так, мій син, мій готлип, не жиє вже». «Отліп, що ви кажете? Чи це може бути?» «Ай, пише, зі Львова його принципал, що пропав десь. Кілька днів не можна було відшукати і найменшого сліду. Аж в кінці поліція найшла його одіж в корчах на Пелчинській горі. А тіло? Ні, тіла не найдено. Ах, то може ще він живе?» «Тяжко, коханий сусіда, я й сам так думав зразу, але далі, розваживши його характер і все, все, я, я стратив надію. Ні, не бачити вже мені його, не бачити». Аж тепер, коли Герман улегшив своє серце тим оповіданням, з його очей потекли сльози. Він хоч і знав, що син його був зобсутий і напівбезумний, все-таки знав також, що це його єдиний син, наслідник його маєтку. А ще саме нинішнього дня Леон вколесав був його серце такими солодкими надіями. Він починав уже думати, що хоч і сам Готліп не поправиться, то, може, гарна розумна жінка Фанні зуміє, бодай, здержувати його примки взвичаєте його поволі до спокійного розумного життя. А тепер нараз усе пирсло, мов булька на воді. Послідні ниточки любові віттівської і сильні ниті самолюбства в його серці заболіли нараз, і він заплакав. Леон кинувся потішати його. «Ах, коханий сусідо, не плачте!» – говорив він. «Я знаю, напевно, що ваш готліб живий, що ще будете мати з нього потіху. ж не дайтеся відточувати тузі, твердості, відваги. Нам, людям сильним, капіталістам, стоячим на переді свого часу, треба все бути твердими і незрушимими». Герман хитав головою на ту, ту бесіду. «Що мені з того?» – відказав він сумно. Пощо мені тепер сили, капіталу, коли нема кому ним користуватися? А я застарий уже!» «Ні, не тратьте надії, не тратьте надії», – говорив Леон. «Лише швидко їдьте до Львова. Я вам ручу, що вам удасться його відшукати». О, копто Бог дав, копто Бог дав, скрикнув Герман. Правда ваша, поїду, мушу віднайти його, живого чи вмерлого. Ні, не вмерлого, а живого, підкопив Леон. І вже не лишайте його там, у того якогось купця, а привозіть сюди. Всім нам на втіху, на радість. Так, коханий сусідо, так. В тій хвилі отворилися двері спальні. І до покою війшла ривка, ще заплакана і вся червона, мов грань. Її товсте широке лице спалахнуло гнівом, коли побачила Леона. І Леон собі ж почувся якось не в своїй тарілці, коли побачив Германеху, високу, товсту і грізну, як жива кара Божа. Але, криючи своє замішання, він в пересадній чемності підбіг до неї, вклонився, протягнув лице для вираження смутку і вже отворив уста, щоб заговорити, коли Германиха, згірдно оглянувши його від стіп до голови, коротко, але голосно спитала «А ти чого тут хочеш, заволоко?» Леон став ні в дві, ні в три на таке привітання. Далі на лиці його появилася холодна, силована усмішка, і ще раз кланяючись, він зачав «Справді, ласкава пані, дуже мені жаль, що я в таку невластиву пору». «Але я питаю, чого тут потребуєш?» – крикнула Ривка і глянула на нього з таким гнівом і погордою, що Леонові аж страшно зробилося, і він мимоволі мотнувся навзад. «Але ж перепрошаю», – сказав він, ще не тратячи відваги, – «ми тут з вашим мужем, а моїм дорогим товаришем, укладали плани. Ах, які хороші плани у нашій будущині, і я вірю твердо, що Бог нам допоможе діждати ще їх справдження. «Вам? Бог допоможе?» «Людоїди якісь, дводушники!» – воркотіла Ривка, а далі немов біснувата, підоймила затиснуті кулаки вгору і кинулась на перепудженого Леона. «Не підеш ти з мого дому, душогубе!» – кричала вона. «Ти ще смієш роздирати моє серце, говорити мені свої дурниці, коли мій син через вас і ваші прокляті гроші з освіту пропав?» Проч ми з хати, проч! А якщо раз поважишся ту вказатися, то видру ті безстидні гадючі очі, розумієш? Леон зблід, скулився під градом тих слів і, не зводячи очей з грізної прояви, в взагуць ступав і дверям. Але жінко, жінко, ривко, вмішався Герман, що тобі сталося? «За що ображаєш нашого доброго сусіда? А чей воно ще все не так, чей наш готлі б і все те, о чим ми говорили, може сповнитися?» Герман надіявся тим потішити ривку. Показалось, що тільки душче розлютив її на бідного Леона. «А хоч би й так було! – крикнула вона. – То я волю десять раз побачити його мертвим, ніж бачити от цього на своїм сватом. Ні, ніколи, доки я жию, ніколи того не буде!» Оба мужчини стали хвилю, мов, задеревілі, не знаючи, що сталося ривці, і відки взялась у неї така втекла злість на Леона. А коли ривка не переставала кричати, кидатися і прогонювати Леона з свого дому, той, скулившися і натиснувши циліндр на голову, вилетів з незгостинних покоїв на подвір'я, на вулицю і, не обзираючись, дрежачи весь з несподіваного зрушення, пішов до міста. Боже, то та жінка справді здуріла, воркотів він, і вона мала бути свикрухою моєї фанні, та же вона, гадина сорока, та заїла б її за один день. Щастя моє, що так сталося, що того їх сина десь вирвало. Ху, не хочу мати з ними ніякого діла.